і віддати честь, як належить. Ну... Мордоворот, мабуть, вперше мав справу з таким ненормальним відвідувачем цієї понурої установи. І він зістрибнув із свого сідала, безладно хапався за великий, як підрешитка картуз, сіпався і смикався руками і ногами, Стілець перевернувся і лунку загримів у порожній кімнаті, наробивши такого шелесту, що той, хто ховався в глибинах будиночка, сполошився і закричав звідти стривожено. «Що там у тебе, Пилипенко?» Двері. Далі командував я мордовороти, який, випнувши пузо, пробував трепетати переді мною, але не вмів трепетати, бо звик тільки топтатися по людях і збиткуватися над ними. «Кому сказано? Двері!» Сержант відчинив двері до свого начальства, відскочив у бік, взяв під козирок, поштиво ждав, поки я приступлю поріг. Тут було частіше. Стіл, стільці у кутку сейф, кольору курячого пупа. На стіні портрет Сталіна. Двоє вікон, запнуті домашніми білими фіраночками, але вигляд псували грубі залізні грати чорно-розчепірені зверх шибок. За столом безладно заваленим паперовим дріб'язком копичилося щось булькате, вусате, червонощоки. Чим їх тільки тут відгодовували серед худих досинявих жінок і дітей України? Старший лейтенант Полубара, не вітаючись, запитав я ще від дверей. Ну... Чим можу?» Слова ледь перепихаються через губу. Голос жирний, зневажливий. Зараз ми все вияснимо і уточнимо. Я прийшов до столу, взяв стілець, сів навпроти полубари, роздебнув шинелю. Хай цей гад побачить мої ордени. Та я забув, що на цих людей ніякі заслуги не діють». Булькаті очі дивилися на мене так само безвиразно, як і тоді, коли я стояв біля порогу застебнути на всі гудзики. Може, з цим типом і розмовляти треба було стоячи, але ж мої ноги, вони були, мов, дерев'яні. Я постукав чобіт об чобіт, тоді поліз до кишені Галіфе, і тільки цей мій порух примусив полубару сіпнутися і в булькатих очах промайнула тінь перестороги. Тут не курять, поспішливо заявив він. А я не за порцегаром, я за оцією штукою. Я спокійно виклав перед полубарою пістолет. У господаря кабінету повільно, майже непомітно повело праву руку до шухляди столу. Але я був на сторожі. «Сидіти спокійно», – порадив я полубарі. «Я кінчав кулеметне училище, ще до війни. Тобто, військова освіта справжня. Забув представитись. Моє прізвище – Сміян. Капітан Сміян. Зашматківки. Відомо про такий населений пункт? Відомо. І мені все відомо. Підемо далі. Дивися сюди, слуга вітчизни. Сидячи в тилу, ти такої штуки, мабуть, не бачив. У вас усіх що? Наган або тете? Тому пояснюю. Це пістолет Вальтер. Абсолютно безвідмовний. А в ста випадках зі ста, коли натискаєш на спуск, пістолет стріляє. Калібр звичайний, 6,35, однак куля легко пробиває такі, як оце тут двері, про твій лоб казати годі. На мій подив полубара не розгубився, не злякався, не змінив пози. Так само, ледь перепихаючи слова через жирні губи, повідомив спокійно. Незаконне зберігання зброї. Від трьох років і до найвищої міри, плюс погрози працівникові органів. Щодо органів можу проінформувати. З травня 45-го по січень 46-го виконував особливе завдання на території Західної Німеччини під командою комісара Держбезпеки Козуріна.